Második fejezet Konvektor Krisztus A radiátor fiú négy kéz rohan, akár egy kutya. Messi maga mögött hagyva a lángoló családi fészket, fogai között tartva az értékes termosztátfejet, a titokzatos kulcsot. Mint kinyújtott csontos kezek, a magyar bokrok tüskés ágai feléje kapkodnak, tépik ócska hálóköntösét, Felkarcolják a bőrét. A vörös bogyók apró szívként lüktetnek, távoli muzsika olvasztja most a saját fényükben vacogó égi testeket, szürke holdi a tájra. Az erősödő jeges szél kísértetek vigasztalhatatlan arcát rajzolja ki a darázsrajként rajként zsongó hószemcsékből. A fiú gőzölgő leheletében pókerező angyalok nyerik el egymástól a csillogó Glóriát. Hirtelen egy kísértet alakot pillant meg a fenyves törzsei közt bóklászni. A csillogó hószőnyegen Lidérc jár. Ropognak bőrkeményedéses talpa alatt a kristályok, széthagyott lábnyomaiban elárult, tarott kártyalapok vergődnek, Egymás képébe köhögik a sötét jóslatokat. A rémalak birka kabátot visel, és bár az arca nem kivehető, sőt, talán nincs is neki, a feje tetején, mint valamiféle groteszk kalapot, egy levágott bárány fejét hordja. Bár a fiú ezt nem láthatja, de a döglött szemekben, ezekben a sivár magzathólyagokban miniatűr véres gyerekcipők lebegnek. Kinyújtott kezében, fagajszerű ujjai közt egy varjú tetemet szorongat, úgy tartja maga előtt, mintha lámpás lenne. És megy, megy szótlanul, pillantása sem méltatva a csodálkozó fiút, lépked a sűrűben, az erdőben, az éj ez a rém. Hirtelen ismerős klatyogás béleli ki a radiátorkölyök dobhártyáját, öreg barátja, a fűtőtest az, Immár már odabentről vízhangoznak fémes szavai, azt mondja, ő itt a muma, kerüld el, még teheted. A fiú lassan hátrálni kezd, Lenem véve szemét a bajós fagyfantomról, ám egyszer csak nekiütközik valaminek potrokként a magasba tartott fenekével. Hátra pillant, és ilyettében nagyot ugrik. Egy lovas az. Nocsak, hát miféle halált se rendezett fel nekünk a föld? A fiú először nem is érti pontosan, mit lát egy szarvas háton ülő, fekete színű, hegyes szarvakat viselő, patás Krampus férfit, ő intézi felé a szavakat. De nem, ha jobban megnézed, nem is szarvason ül, egy reszkető, négykézlábra ereszkedett, mesztelen férfi hátán csücsül, akinek szarvasagancsokat kalapáltak a koponyájába. A hátasként használt fiatal férfi bőre már valósággal elkékült a hidegtől, a tekintete üres, mintha csak homályos üveggolyók forognának a szemgödreiben, zsugorodott heréi elvisz a lengnek az úzmarás éjszakában, ahogy körbeügeti az ilyetten klattyogó radiátor fiút. A fejébe illesztett taggancsok mélyen az agyába furódhattak, amitől az értelem parazsa kihűlt a tekintete mögött. A koponyalékek körül félig megfagyott nyüvek mocorognak. A hátán trónoló Krampusz férfi kiíváncsi a méricskéli a radiátor gyereket. Ekkor újabb ördög bukkan fel, abból az irányból érkezik, amerre a mumát is látta. A lovas a másik mellé baktat egy koponyalékelt kövérnő hátán. A fejbevert aggancsokkal irányítja csöngő paripáját. Valahányszor rossz irányba indul a nő, ránt egyet a csontfejdíszen, amely kint játékokat robbant a szerencsétlen asszony agyvelejében, és visszatereli a helyes útra. Valóban kiadós rettenet, biztos valami törlőrondy volt az anyja, ha hotázik a második rampusz. Az apja pedig szörös végbél, Kub, hagyja rá az első. Na de mit kezdjünk vele? Meg is ehetnénk kockáztatja meg a koponyalékelt nőn seggelő ördögfajzat, hangja akár egy rosdás szájharmónika krákogása. Bár gyanítom, az íze se lehet sokkal jobb, mint a profilja. Hátasnak pedig satnya. Védjük akkor tüzelőnek. Káj, ha nem válogat. Rikkant az első, és oldaltarisznyájából hosszú, csillogó, ezüstös karácsonyi gérlandot veszelő, amit úgy pörget a feje fölött, mintha csak lasszó lenne majd hopp, a radiátor fiúra dobja, akire úgy tekeredik rá a bolyhós kötél, mintha éhező óriás kígyó lenne, és a fiúnak erről akaratlanul is anya szigorú ölelése jut eszébe. Gere, csak gyere, odaben mindig karácsony van, derengenek fel a bajó szavai. A két krampus ezután megsarkantyúzza koponyafúrt emberhátasát, és nyargalni kezdenek, maguk után húzva a marhaként megkötözött fiút. Az elsuhanó fák sziluettje, a szakadó hálóköntös, a gyerek hátába maró fájdalom, ahogy a jéghideg hós mérgliként tépi a bőrét, de a kölyök nyekkenni sem er, nehogy kiejtse szájából a termosztát fejet, ha elhagyja és belepi a hó itt a senki földjén, soha az életben nem találja meg. Hamarosan a fákat és a magyar bokrokat házak váltják fel. Vályok duzzanatok az éjben, egy faluba érnek, ám a házakban nem pislákol fény. A sötét ablakok ásító szájak, fagyott denevércsontvázak lengedeznek az ablakkeretek fölött, magányos kísértetek híjezgetik az ablakon terpeszkedő jégvirágokat. Hol vannak az emberek? Hamarosan kiderül, amikor a krampuszok a falu főterére érnek megkötözött áldozatukkal, a település közepén égig piramis terpeszkedik, egy fenyőfákból ácsolt maja templom, ami körül száz és száz reszkető ember tolong. Arcuk a félelem gyúró deszkája, szemük feldult temető. A sorsukra várnak. Felfelé vezető rámpákon igyekeznének a piramis tetejére, ám a radiátor fiú már látja, mi vár rájuk odafenn. A halál. A fenyőfa templom tetején egy bagolymaszkos pap ácsorog, kezében hatalmas obszidián penge csillan, nyakában zsinórra fűzött ragadozó madárköpetek, felöklendezett patkány koponyák kocintanak egymással a pusztulásra. Kitépet barna pöttyös tollak takarják a szakrális szarházi ágyékát. A rém szinte pucér, de csepet sem fázik, sőt, izzad, hiszen mellette hatalmas fekete kájha domborodik, egy ősöreg, táncoló lángokkal gargalizáló fémelefánt, és ó, a borzalom! Valahányszor egy újabb fagyoskodó járul a pap színe elé a piramis tetején, az felfekteti az áldozati kőre a szerencsétlent, az ég felé emeli kését a melkasába fúrja, és felhasítja vele a bordaketrecet. Majd benyúl a sebbe, és kitépi a még lüktető, meleg szívet, ami a bagolyember mágiától szikrázó ujjai között átváltozik szén darabbá, amit aztán belehajt a kájhába. Ekkor elégedetten felnyőg, a bestia kemence, füstöt és vörösen izzó pernyét okád az égre, és a fényes tűzparázs elindul, hogy az égen heverő csillagokba fényt fecskendezzen. A bagoly lény egy mozdulattal lehajítja a felhasított hullát, az rony zuhana zuhan a mélybe, gazdagítva a földön gyűlő ahogy a kájhában a lángok felzabálják az áldozat szénszívét, hirtelen hőhullám csapja meg a templom körül átsorgókat, ajkuk reszketni kezd a gyönyörtől, a tekintetükben ismét az élet szalutál. De a forróság csupán egyetlen pillanatig tart, utána nyakon ver mindenkit a galaxisok közt terpeszkedő ős Újabb áldozat járul tehát a bagolypapelé, papelé, hogy kiválja a szívét és megetesse vele az öreg kájhát, ami néhány pillanatnyi boldogsággal kedveskedik a reszkető falusiaknak. A pucér embereken lovagló krampucok eloldják a radiátorfiú girland láncait, és a sor végére terelik egy kisbabát ölelő fiatal lány mögé, aki egy mély tengeri rák mentességével sandít a termosztát fejed szopogató sebb helyes kamaszra. Kellemes hamvadást. Búcsúznak a röhögő krampuszok, megsarkantyúzzák a gancsos ember csökevényeiket, és messzire vágtatnak. Ám a radiátor fiú újabb patás ördögöket pillant meg. Ott strázálnak a hosszú sorban nyomorgó, koszos képű férfiak és nők mellett a kezükben ostorral, készen rá, hogy jobb belátásra térítsenek bárkit, aki esetleg menteni magát a gyilkos kájhától és őrült szolgájától a bagolymaszkos paptól. Ám láthatóan senki sem tervez ilyesmit. Rezenéstelen arccal lépnek egyetelőre, valahányszor megfogyatkoznak, és egyszerre mosolyodnak el, amikor a felzabált szín szívből kiszakad a forróság. A radiátor fiú próbál magához térni. Alig, hogy kilépett szülőháza ajtaján, mintha minden egyszerre történne vele. A sok-sok fűtőtesthez láncolt, kiszámítható év után szinte fel sem tudja fogni, mi minden veszi körül, mintha egy őrült karnevál közepébe csöppent volna krampuszok, szívzabáló kájhák, bagolypapok, a fák között bujkáló kísértett lények. Túl sok ez egyszerre neki, és ez a szag a halál nyálkahártya rohasztó bűze valósággal folytogatja. Téged se láttalak még, szólítja meg valaki. Először azt hiszi, az előtte toporgó fiatal lány az, aki a csecsemőjét öleli, de az buta üres szemekkel bámul csak rá, a szája kifeszített mozdulatlan lilacérna, egyedül a korok hangosan, mintha valaki egy zacskó gyűrögetne. Aztán veszi észre, hogy a vékony karok fogatában fekvő csecsemő fecseg. Apró cserepes ajkai formázzák a szavakat. Ne is törődj anyámmal, figyelmezteti. Még csak egy csecsemő. Hangja különös, idegenszerű, androgűn, lehetetlen eldönteni fiú vagy lánya gyermek. A radiátor fiú a tenyerébe köpi a nyálas termosztát fejet, és azt kérdezi. Klik új vagy, látom rajtad. No majd szépen te is felveszed a ritmust. Kacag a gyermek. Üdv Magyarország fűtőházában. Itt minden éjszaka, ez az előadás. A fenyőfa piramis tetején a bagolyember újabb szénné sorvasztott emberi szívet hajít az éhes kályhába, A sor pedig engedelmesen halad. Levágásra készülő marhák, hamarosan a radiátor fiú azt veszi észre, hogy már mögötte is toporognak. A közelben álló krampusz néha nagyot csettint az ostorával, hogy tudassa, figyel, mindent lát, és nem tűr semmiféle rendbontást. – Klucsuklak, egy klucs! – faggatja a radiátor fiú a csecsemőt. – Nem beszélek mosogató vízül – motyogja a pójás." De biztos azon töröd azt az otromba koponyát, hogy mi a fészkes fenét keresel itt, és a többi, és a többi. De tekintheted jó szerencsének, ez itt a fűtőház, Magyarország legkomfortosabb pontja, ahol mindenkinek jut némi meleg. Persze ehhez azért kell némi áldozatot hozni, mint azt jó magad is látod. A csecsemű anyja továbbra is rezdületlen szemekkel bámul rá, de a gyomra egyre hangosabban korog, szinte már radiátorul beszél. Kor, kor, klucy. Odafenn újabb szívet kemencéjében a bagolypap, amitől ismét hőhullám robban a térben. Az érkező melegre minden hőkoldus elégedetten felnyög, még a radiátor fiú szemébe is örömkönnyeket csal egy pillanatra a jó eső forróság, amely felidézi neki legjobb barátját, a radiátort. De a hőhullám csupán egy pillanatig tart, utána visszatér a könyörtelen hideg sokkal keményebben, és berágja magát a csontokba, hogy megfagyassza benne még a vedőt is. Aki egyszer ide érkezik, többé nem távozhat, folytatja a csecsemő. Mi itt minden este meghalunk, de hála a varázslatnak, reggel újra feltámadunk. Azért élünk, hogy egyetlen pillanatra fel tudjuk melegíteni a társainkat. Miután a bagolyember feláldoz minket, mágikus szavakat mormol. Reggel aztán ismét az ágyunkban kelünk, és éhezünk, és vacogunk álló nap, és várjuk az éjszakát, hogy újra feláldozzanak minket az újabb forró csókot, amit a kájha nekünk. Így telnek itt a napok. Szavai eltűnnek édesanyja gyomorkorgás zakatolásában. A radiátor fiú az éhezésre és a hidegre gondol. Ismeri jól mind a kettőt. Amikor még ki volt kötözve a radiátorhoz, apa, anyás, hús volt, hogy napokon át elfelejtett maradékot kaparni a tányérjába, ezekben a szabadulás előtti időkben anya sem sokat törődött az élelmezésével. És bizony voltak olyan napok is, amikor a nyers hús nem kapcsolta fel a radiátort. Hiszen egy idő után rájött, a hideg jobban szenvedi a fiút, mint a forróság, mert azt megtanulta szeretni. Hát hagyta, hadd fagyoskodjon egy kicsit. A kikapcsolt radiátor ilyenkor hideg fémlapként préselődött hozzá, mindenféle szeretet nélkül. Ismerte hát az éhezést, és a hideget is. A csecsemő most mélyet sóhajt, és azt mondja, ha megbocsájtasz, meg kelletett nem az édesanyám. Még sok idő, mire az áldozati kőhöz érünk. Addig sem akarom, hogy szenvedjen. A csecsemő kinyújtja hát tömzsik is karját, és pracliával megkopogtatja édesanyja kövédermet arcát. Kopkop, van otthon valaki. A nő veszi az adást, célna ajkai elválnak egymástól, és rögtön a szájába veszi a gyermek pici mutatóját, majd nagyot harap. A kisdet felsír, hogy a csontok elválnak egymástól, és sötét-vörös vérpatak rohan végig édesanyja szájszegletében. A nő csak kettőt vagy hármat rág, aztán nyeli is le a pici ujjacskát. Mire a kályhához érünk, általában mind a tíz emmal végez, kommentálja könnyeivel küzdve a gyermek, a radiátorfiú pedig döbbenten figyeli a jelenetet. De a fájdalom legalább ébren tart. Így telnek aztán az órák. Lassan tipegnek feljebb és feljebb a fenyőpiramis fájdalom rámpáin, olykor hőhullám érkezik, s az állatbőrbe csavart félőrült falusiak felsóhajtanak. S fogynak a csecsemő ujacskái. Gajjakként ropognak édesanyja vérmaszatos szájában, de annak továbbra is csak korog, és korog a gyomra. Behorpad a lélek, az őrület kukoricatáblái recsegnek, a télszálkái mélyen a bőr alá fúródnak. Hanvadó szívek, rémálom csiklandozza az étorkát, a radiátor fiú szánja ezeket a szerencsétleneket. Arra gondol, bárcsak olyan boldog lenne mindegyik, mint ő, amikor a fűtőtest égette hólyagosra a bőrét. A szíve egyre hevesebben ver, ahogy a pattogó krampuszos torok a pap felé űzik. Már csak méterek választják el tőle. Arca vörösen izzik a közeli kájhaszörny fényében, hirtelen azt is megérti, a pap miért nem visel ruhát. A piramis tetején szinte hőség tombol, a forró fémszerkezet közelében a halára ítélt falusiak is elégedetten mormognak, megnyugszanak, szinte átszellemült mosolya járulnak kivégzőjük elé. Ez az igazi valuta. Az isteni pénz nem, mondta egyszer egy radiátor, és a fiú rádöbben, hogy az élet értelme megmelegedni egyetlen pillanatra az elűzhetetlen, a végtelen hideg, a halál Találkozunk holnap, amikor felébreszt minket a varázslat, és ismét beállunk a sorba. Búcsúzik a csecsemő újatlan vérgombóc kezecskéjével, s anyja felfekteti a ragacsos kőágyra, amely a kájha közelsége miatt valósággal izzik. A kis dedapró teste sülni kezd az áldozati kövön, de érkezik már a bagolypap, hogy megszabadítsa a kintól, izzadó márványszobor, izmai egymásba kapaszkodó százlábúak a bőr sima vászna alatt. Kése lesújt és micsoda erő lakozik ebben a pengeütésben. A beszakadó bordák között matatnak már kíváncsi ujjjai, és kitapintják a lüktető gyümölcsöt, a vérrel telt hólyagot, az erekkel beszőtt létgombócot. A pattanó artériák sóhaja. A radiátorfiú nem győz csodálkozni, milyen aprócska a csecsemű, még lüktető, köpködő szíve, ahogy a bagolypap az ég felé tartja. Mint egy pici fenyőtoboz. A szerv rögtön elfeketedik a gyilkos kezei között, kemény tömbé változik, a pap pedig az öreg korompáncélos kájhához lép, melynek kemence ajtaja izgatottan feltárul és elnyeli az ében színű szívrögöt. És ekkor megindul a hőhullám, amely itt a piramis tetején szinte elviselhetetlen forróságlöket, micsoda hatalom bujkált ennek a csecsemőnek csöbb kolibri kalitka melkasában. A fiú látja még a haláltemplom talpánál ácsorgó szerencsétleneket is a boldogság vágja görcsbe. Az anya a földre veti magát a feláldozott teste előtt. A radiátor fiú egy pillanatra azt képzeli a sírás rázza, de aztán meghallja a nevetést. Az extázis görcshei rángatják a fiatal nőt, feltépett melkasú csecsemője előtt, és még akkor is a kék kaleidoszkópja szaggatja a tudatát, amikor a bagoly lény megmarkolja a csöbb holttestet, és mintha csak szemét volna lehajítja a piramis tetejéről. Mint repet görögdínje gördül végig a fenyőfatákolmányon, a nép pedig szótlanul éljen ez. Azután az anya is felfekszik az áldozati kőre, és újfent lesújt az obszidián tör, miközben a ragadozó madár kiválja a szívét, csecsemővé rústól vöröslő ajka átszellemült mosolyba gyűrődik. Az élet csak lassan szökik ki a szeméből, miután felszakítják a melkasát. A radiátor fiú úgy hiszi, még akkor is pislákol benne némi értelem, miközben nézi, ahogy szénné változott szívét a kájhába hajítja gyilkosa. Nincs menekvés. A fiú következik a sorban, de a kölyök egy lépést sem tesz, csak mered maga elé. A bagoly férfi ráfüggeszti súlyos, arany színű tekintetét, karomszerű újja a felforrósodott áldozati kőre mutat. De a fiú nem moccan. És mintha évek telnének el így, a bagoly pap gondolataival, a fiú koponyacsontján csontján dörömből, a habzó kazuár túlvilág kövesedett lávakövei kopognak, így, lemez tű fúródik az agy lebenyébe, a telepátia pikely szelvényei csillannak, a pap felöklendezik egy bagoly köpetet, a maszkalól kiguruló nyálkás gombóc közepén egy patkány koponya arról énekel, hogy a kőoltár maga a boldogság, Isten homlok csontja, és mindenkinek joga van az áldozati kés alatt boldognak lenni ezen a világon. Boldogság, igen. Gondolja a radiátor fiú, aki csak sejti, hogy mit jelenthet ez a szó. Adok én boldogságot. Azzal négy kézláb előre araszol, még mindig a termosztát fejet forgatva a szájában, és felkúszik a köre. A forró szikla perzselni kezdi a bőrét, és újfent jó barátjára, a radiátorra gondol. Ettől hirtelen megnyugszik. A szívverése is lelassul, a teste pedig izzani kezd belülről. És csak hevül, és hevül. Pár pillanat sem telik bele, már forróbb, mint maga az áldozati kő. A bagoly férfi is érzi ezt a különös új forróságot, bizonytalan lábakul lépked felé az obszidián késsel, de aztán erőt vesz magán. A feje fölé emeli a hegyes pengét és lecsap vele a fiú horpat melkasára. Ám a kés pengéje abban a pillanatban, hogy a kölyök bőréhez ér, vörösen felizzik és elfolyik. Vörös olvad fém cseppek A bagoly pap riadtan hátrálni kezd, Felsikolt a perzselő cseppek miatt, melyek pettyekben sütik a testét, ekkor a radiátorfiú felkecmereg a sistergő kőszikláról és hosszú pókszerű karjával megérinti a gyilkost. Ahogy újbegye hozzáér a fickóhoz, az egyből lángra kap, a torkából szörnyű hörgés szakad ki, majd az élő fákjává változott figura lebucskázik a piramisról, störött fekete csontvászként potjan a hóba odalen. Az öreg kájha ekkor felbőg, üvöltése ezer és ezer felzabált szén maradvány kocsanása, a pokol izzadt dugattyúinak őrült dagonyázása, egy barlangba tokosodott ősi nyaksírt roppantó visítása, mely szavakáll lassan össze, a fiú fejében legalábbis. A kájha nyelv ugyanis kicsit olyan, mint a régiesen beszélt radiátor nyelv. Szárazság és hőség nyeli el a hóvizét, A pokol azokat, akik vétkeznek. Ez a második halál, a tűznek tava. Láthatod valósággal, őrjön most ez a fémszörny. Izzó pernyét okád az égre, lángjai kicsapnak a torkából, a fiú pedig arra gondol, létezik végtelen boldogság, amit megoszthat másokkal, elég a hőrapszolgaságból, a visszacsévélt halálból, legyen ez a hőleadás végeérhetetlen ünnepe, mert Magyarországon mindenkinek kiára jótékony perzselésből. Kályhához lép hát és megérinti. A hőbörgő bestia minden erejét összeszedi, hogy megégesse a fiút, de a kölyök forróbb nála, mintha ezer és ezer ördög fűtené. Velő sikoly szakad ki a fekete behemót kormos fém tüdejéből, majd szemfájdító, vörös csillaggá változik, és darabokra szakad, felrobban, süvítő darabkái megolvadnak a levegőben, és olyan hőhullámlöket söpör végig hirtelen a piramison, amitől rögtön a földre csuklik minden áldozati őrült, és rángatózni kezdenek a gyönyörtől. Az orgazmusok petárdái, lobbanó gyufa pázsit, még a krampuszok is elhajítják az ostorukat, és tüzet ejakulálva élveszkednek. Az egész néhány pillanatig tart, ahogy feltápászkodnak a földről a döbbent nők és a férfiak, néhányan azt kiáltják, a megváltó, megérkezett a megváltó. Majd egyre többen csatlakoznak ehhez a kórushoz, míg a sok-sok hangszál egyetlen nagy, kibogozhatatlan dróci vacsá nem gubancolódik, amely betölti a teret. A konvektor Krisztus! Itt a konvektor Krisztus! zengi a nép. És a fiú végre megérti, hogy a radiátor végig őróla beszélt, amikor jóslatait fejtegette a megváltóról, aki majd boldogságot hoz az embereknek. A tenyerébe köpi a termosztát fejet, és az ég felé tartja. A kulcs, lehet, hogy pont Magyarország szívébe illik. Azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. – kattogja melkasában a radiátor. Lángvirágok nyílnak a régi templom tetején, ahogy a fiú pókjárásban lekúszik a fenyőtálkolmányról, de a tűz mintha ideget árasztana. Mint ami képtelen felvenni a versenyt a forró messiással. A fiú valahányszor egy ember mellé ér, megérinti, amitől az egyből hőekztázisba esik, rángatózni kezd, izzó paráskupacot szarki magából, égő benzint hugyozik a gyönyörűségtől. A fiú hirtelen azt veszi észre, hogy már két Krampus kíséri és hessegeti el az embereket előle, akik mind meg akarják érinteni. Az egyik patás zengő hangon azt oldítja. Íme Magyarország új miniszterelnöke. Utat, utat a miniszterelnöknek. Klik, klatj, klutj, nyöszörgi a közrefogott radiátorfiú, aki mást se akar, csak odaférkőzni az emberekhez, adni nekik egy keveset a saját hőjéből, de aztán látja, túl sokan vannak. A piramis alján valóságos tömegverődött már össze a feláldozott hullakupacok mellett, felé nyújtott kezek erdejét látja, mint a magyar bokrok szaggató ágai. Hirtelen el is bizonytalanodik, lakozik elég forróság benne, hogy mindenkinek jusson. Maradjon mellettünk, miniszterelnök úr, súgja a fülébe az egyik krampusz. A limuzín előállt.